Hej, jag gör en annan episod av Svensk Internetradio av Matt-Erik och eh, idag ska jag väl bara säga det att eh, det är en het dag eh, och eh, eh, det är eh, Det är varmt, ja. Det är varmt. Det är så varmt så att det, det är lite obehagligt att vistas. Och jag har inte haft möjlighet att lämna där boret bor, liksom, att gå ut någonting. Jag har varit fast. Men nu har jag tagit mig bort därifrån ut i skogen. Trots allt lyckades jag till slut få ledigt. Och... Eh, jag har varit. Eh, eh, det har blivit en del divideringar kring ett forum på internet som heter Outlaw Forum. Och. Eh, så det har varit. Eh, det, det blir en massa konstiga idéer på internet när man har forum. Så går det inte att kontrollera vem som är vem. Det går inte att veta vem du har att göra med. På ett forum kan du sätta upp. Multipla identiteter. Du kan. Göra massa saker. Eh, och du kan. Eh, eh, ja. Eh, så att. Det är omöjligt att, att veta om man har att göra med för människor. Och det har alltid före, förekommit den här diskussionen om folk är, jobbar för säkerhetstjänsterna. För att det här forumet är ett forum som tar upp frågor som den nya världsordningen. Och, sådär. och det här forumet verkar också ha en policy på att vara ganska tuffa. Mot folk som håller på med new age liknande saker. Så att det gör att folk som är new age orienterade. Känner sig dåligt behandlade. I vissa fall. Eh. Så. Så. Eh. Så så är det. Och eh, eh, men eh, eh, och, och det här forumet har jag då postat lite saker på och sådär. Och det är ju bara ett litet forum. Och jag har insett det, att det har egentligen inte så mycket att göra med sanningen. Det här, ett litet forum där folk uttrycker sig. De flesta är lite rädda för att visa sin visa vem de är och sådär eh, alltså man kan ju skapa en anonym identitet på internet och många gillar det då så det blir ett litet spel där folk säger saker och sådär och, och det det blir väldigt väldigt tids det, det är ett enormt tidsfördriv som inte leder någonstans och eh, jag har personligen jag, jag, jag tyckte forumet var ju en ett steg för mig att förstå det var ju det här med Alan Wart som, som det här forumet faktiskt började hitta att han hade kopierat ifrån Glenn Kil, och sen leddes man in på Glenn Kil, och Kil visade sig också vara Ska man säga. I min mening, och det här är något som jag har kommit fram till ganska nyligen. Att Glen Keely på sätt och vis också leder folk in i en religion. Och det är en religion som påminner om kristendomen i min mening. Men utan en gud. Den påminner också om New Age-rörelsen. Det är en sorts religion där han pratar om klanmödrar. Och mother, ja, mödrar. Och det finns män där som anser sig vara de här reinkarnationerna av de ursprungliga mödrarna. Som skapade... Eh, eh, som skapade... Eh, Eh, om du går in och läser Gerald Massey hans böcker eh, så eh, visar det sig att eh, Gerald Massey eh, skrev en bok som heter Ancient Egypt The Light of the World och det finns 1800 versioner av den här boken på internet som du kan läsa han var en egyptologist, tror jag. Eh, man kan säga att han var medlem i något typ av bröderskap. Han forskade kring Afrika, Nordafrika. Eh, hur det var förr i tiden. där. Och kom fram till att det fanns många ritualer som skulle idag beskrivas som massvåldtäkter och kannibalism. Som de ägnade sig åt. Uh, och, uh, men hur som helst så uh, där finns också beskrivet något som kallas The Pre-Totemic Age åldern före Totems Totems är de här uh, skyddsväsen uh, eller vad man säger som kommer från naturen och det ska finnas en ålder uh, som ligger före det här uh. och den här åldern namnigen som pre tomic age och där kommer de här det här finns bara beskrivet som legender och det är de här folkens egna myter man kan jämföra med man kan jämföra på sätt och vis med eh, våra egna myter, vi har ju myter om du går in i Edda isländska Eddan, finns flera det finns en nyår, den gamla Eddan, som är myter eller legender som påminner om den grekiska mytologin. Och de här stämmer överens på så många sätt, grekiska mytologin och Eddan, att man kan lätt se att, ja, att det ja, Om du går in och läser Eddan så kommer du se att Tolkiens arbete är baserat på Eddan. Um, Så det är inget han kom på utan han, han, har, han har läst det här och han vet precis. Eh, Mörkvård, det ordet. Mörkvård, mörkskog Kommer från Eddan till exempel. Men eh, du, du kan gå in och läsa Eddan själv så får du se att han har tagit allting. Det här med alver och dvärgar och allt det här kommer från Eddan. Och det är ju vår mytologi, eller våra legender här uppe i Skandinavien. Och afrikanerna har också såna här legender. Och där handlar det om eh, klanmödrar som var eh, mödrar som inte vad jag förstår det här var innan enligt legenden så var det innan enligt Gerald Massey så var det här innan eh, mänskligheten delades upp i eller blev människor så att säga. Och, där, där kommer ju också könen till, så det här var innan eh, det var det existerade eh, män och kvinnor. och Det här stämmer alltså överens då med kilis. Och det, det, det här stämmer då typiskt överens med DNA-forskningen kring eh, mitokondrie, DNA och eh, y-kromosomen, det här med åldersbestämningen. Old, som går tillbaka om man visar att Y-kromosomen är mycket yngre än X-kromosomen och det här ska jag tyda på att enligt då den här legenden vilket stämmer överens med den här legenden att de ursprungliga människorna var hemmafroditer och det här var alltså innan människan delades upp i en tvåkönig variant jag, jag skrev det här på filosofiforum punkt nu tror jag det heter och de de bänade, de skickade det till skräphögen för han såg inte vara en filosofi men, men hur som helst jag säger inte här att, att Glenn Keely har rätt i det här eh, jag säger bara att det här är mytologin det här är en historia och orsaken tror jag att Glenn Keely har blivit så populär är samma skäl som att Tolkien har blivit så populär och det är att de baserar sitt arbete på de ursprungliga legenderna. De ursprungliga mytologierna som vem som helst kan läsa. Och där har du Eddan som Kille har läst. kan. Där har du de Af Afrikas legender som jag pratade om. Som Gerald Musei har läst och går igenom lite om. I sin bok från 1800-talet. Och där har du grekiska mytologin. Det finns en tysk mytologi också, vad jag förstår. Och en brittisk mytologi. Men de här mytologierna är alltså ett sätt att förklara varför de är så populära som tolkarna har blivit enormt populära, Är för att mytologierna var folksagor innan de skrevs ner. Vilket innebär att det här var de sagor som människorna helst berättade för varandra. Och det var ju såklart de populäraste sagorna. Det är så himla mycket mygg här så håller på att dö. Men hur som helst. Så det skulle förklara varför. För, för att de här legenderna har blivit testade genom århundrandena. För länge sedan. Och det visar sig att då så var folket mest fascinerade av de här historierna. det skulle också förklara varför folk är fascinerade av dem idag. Det, det är alltså en ganska naturlig och lätt eh, slutledning. Där tycker jag. Sen går Kili, Glenn Kili, ett steg längre och säger att. Eh, eh, och säger, han säger att. Eh, eh, han säger att. Eh, Uh, uh, vad var han säger? Jo han säger att orsaken att vi gillar de här legenderna är för att vi kommer ihåg sanningen vi har en intuitiv förståelse av det som är sant och det det behöver inte vara så i min mening jag tror personligen att uh, att uh, det kan vara så men det behöver inte vara så utan det kan vara så att Orsaken att vi kommer ihåg det här är för att vi vill att det här är de populäraste sagorna. Och det som uppskattas mest, så att säga. Så hur det är egentligen, det, det, det, det har jag olika åsikter om. Ibland så tror jag... Ibland så tror jag att Glenkili har rätt. Men för det mesta nu för tiden så tror jag faktiskt... Och det, det är väl lite synd för jag bör, har börjat förlora lite min tro på Glenn Kelly. Och då tror jag faktiskt att den ursprungliga sanningen. För Glenn Kelly går in i att vi ska jobba för kreationen. Och, eller för som man kallar skapelsen. Och jag tycker personligen att han definierar lite vad skapelsen är. Precis som vilken präst skulle göra. Han sätter sig mitt emellan så säga. Och det blir en, blir en kultrörelse då. Och, och om jag skulle definiera skapelsen, så skulle jag gå ut i naturen. Och studera naturen. Och då skulle jag komma fram till att naturen är amoralisk. Den är amoralisk. Den är rovdjursliknande. Men ändå en symbios. Det finns ingen skuld i naturen. Och det finns heller ingen grymhet för hela begreppet av moral saknas i naturen. Skapelsen är bara. Och det är skapelsens process. Och det här är den tro som jag ser som bevisbar, så att säga. All religion ser jag då personligen som ett sätt för ett traumatiserat sinne att hantera verkligheten. En verklighet som är grym. Eh, och det är också ett sätt för... Jag ser lite också religion och moral som eh, jämförbart med en myrstack. En myrstack finns det vissa regler för myrorna. De kommunicerar, de luktar på ett speciellt sätt annars blir de dödade. Och så vidare. Och så fungerar också moral i min mening. Vi har vissa regler till exempel att man inte man säger inte vissa saker till folk. Man får inte säga vissa saker till kvinnor till exempel i Sverige. Då kan man få problem. Och sådär. Och det kan man faktiskt få om man säger till andra också. Även om det finns många människor idag som inte följer de här reglerna. Så, så skulle jag vilja påstå att moral... Och det finns ju mycket skarpare moraliska regler som att man inte ska stjäla. Att man inte ska mörda. Och sådana här saker va. Det finns enormt mycket moral, och jag anser att moral inte existerar i naturen. Moral existerar inte. Om du ska komma till den absoluta sanningen så måste du faktiskt, så har jag kommit fram till, att sanningen är amoralisk. Och amoralisk betyder inte att man är omoralisk, utan att man har helt och hållet lämnat begreppet moral. Man har lämnat det begreppet bakom sig. Och man har insett att moral är ett indoktrineringsverktyg som vi har för att fungera i en grupp. Det är, ett, det, det är ett nödvändigt system som vi har för att ha en social ordning och ett fungerande samhälle. Men ytterst för samhället ser inte jag som det godomliga samhället ser jag som en kreation av människan och ytterst så är i min mening så är ytterst så är eh, eh, ytterst så är eh, vad jag ska säga Ytterligare så är samhället en temporär konstruktion som inte nödvändigtvis har att göra med den här skapelseprocessen speciellt mycket. Det skulle kunna vara en övergångsperiod, precis som en våg som drar fram över ett hav som kommer och går. Det finns inte nödvändigtvis så mycket med skapelseprocessen att göra. Och jag kan också säga att man skulle kunna påstå att skapelseprocessen är en universal process som existerar i hela universum på något eller annat sätt. Men det här är lite svårt då. Vi har ju helt uppenbart sett att det verkar som om det finns en hel del planeter i universum där det inte sker, finns något liv. Och, men det utslutar ju inte att skapelseprocessen är universal. Är Den kanske inte bara har realiserats. På, på andra planeter i vårt solsystem. Och. Eh, så att skapelseprocessen. Skulle jag då se som universal. Och det. det är väl för närvarande har jag en sån världsbild. Jag inbillar mig att världen är rund. Och att vi, vi är i ett solsystem. Som finns i vintergatan. Nu behöver ju inte allt det här vara sant. För jag har inte själv. Kontrollerat om det är sant. Att jorden är rund. Till exempel. Eh, men jag inbillar mig att det är så. Och jag inbillar mig som sagt att det finns en skapelseprocess som är den fundamentala kraften för liv. Och att det är den som som så att säga är den riktiga kraften bakom allt liv inklusive den mänskliga civilisationen. Den mänskliga civilisationen som som är en civilisation där man försöker att lösa jordens problem på olika sätt. Ofta genom att imitera naturen. Men ytterst så tror jag att naturen inte behöver vår hjälp. För naturen eller skapelseprocessen kommer fortsätta med eller utan mänskligheten. Och... Eh, det här är min slutsats. Och därför så ser jag, jag faktiskt Glenn Killi som en guru fortfarande. Jag ser honom som en guru för att han förklarar det annorlunda. Och han använder de här legenderna. Så, men, men jag har också sett, jag kan säga att jag har en livsåskådning också. För det här, det, det är olika sätt hur man ser på saker och ting. Dels så har vi den här med skapelseprocessen som jag anser är den ursprungliga kraften. Jag tror inte på en religion och jag tror inte på en gud men jag tror på att det finns en process som, som är obeveklig och har mycket större kraft än mänskligheten någonsin kommer kunna få. Och därför så tror jag att det är inte jorden som behöver oss utan jorden kommer att eller alltså livet i universum kommer att gå vidare oberoende av vad mänskligheten gör och det spelar ingen roll och det, på så sätt så finns det inget direkt den är amoralisk som jag sa den är amoralisk vilket innebär att den inte kommer hjälpa mänskligheten heller och det innebär också att den den inte ens funderar över skuld eller vem som har gjort, vem som är ansvarig. Utan jag tror person det här är min tro. Alltså. I skapelsen här på jorden så ser vi tydligt att det finns en viss rovdjurshierarki. men det finns också vissa djur som, som, som överlever av helt andra med helt andra metoder. Det finns djur som överlever tack vare samarbetsförmåga, tack vare symbios tack vare parasitism eller tack vare flexibilitet och så vidare. Det finns alla möjliga konstiga typer av livsformer på jorden som har utvecklat sin egen nisch eller inte har någon nisch. Om man skulle kunna påstå att mänskligheten har utvecklat sin nisch som är just att, att äh, mänskligheten nisch skulle jag vilja säga är att försöka själva bli gudar och på så sätt att de har lärt sig att bruka jorden och att slakta människo, äh, djur och sådär. Och på så sätt så har de kommit ett bit på väg mot skapelseprocessen men i min mening så kommer människan aldrig nå till den nivån. De kommer aldrig kunna bli gudar. Och så det är vad jag tror. Och Så, så är det. Så... Så det var min tro. Sen har jag en livsåskådning också. Och det, Jag vet inte om jag ska använda ord livsåskådning. Men jag möter många människor som har en kristen syn på världen. Jag upplever att de har en kristen syn på världen. Och eh, jag vet inte personligen så så... så Så har jag inte det. Och jag har varit i kontakt med många människor från USA. Eh, för att det är där... Ja, jag vet inte, det är där jag har min... min eh, mina lyssnare till min engelska poddradio-kanal. Och mina videos. <coughs> Framförallt till min engelska poddradio-kanal. Eh, som är den jag gör. Den här poddradio-kanalen gör jag då och då. För att... Eh, ja... Det är väl det är inte så ofta jag gör det. Och på den har jag självklart svenska lyssnare. Men bland min engelska lyssnare så har jag märkt att de är kristna. Mer eller mindre. I sitt synsätt. Och nu pratar jag inte om att de tror på Gud. Även om många gör det i USA. Utan jag pratar om deras sätt att relatera till människor. Deras eh, sätt att ja, relatera till världen. Skulle beskrivas bra med den litteratur som finns i kristendomen. Och även tycker jag i den äldre kristendomen som didaken. Och sådär. Men även självklart i Bibeln och sådär. Och jag, jag blivit gång på gång förvånad över hur kristna amerikanerna är. Även de som inte anser sig vara kristna. Framförallt då jämfört som med svenska människor. Och därför så har jag försökt att sätta in hur jag skulle beskriva mig själv. I min livsåskådning, för jag upplever inte mig själv som kristen. Och det bästa sättet jag skulle kunna beskriva mig själv som, det är när jag läser Eddan. Och jag skulle inte vilja säga att jag bokstavligt nödvändigtvis tror på Eddan. Men ändå när jag läser Eddan så är det den typen av, av, av, av den boken som jag ser som mer beskriver min naturliga livsåskådning För man har en naturlig livsåldsgårdning, en naturlig filosofi som finns inuti igen eh, Man kan läsa om filosofi, man kan studera filosofi, och det gör man i Sverige. Och där lär man sig filosofi i ett universitet. Jag tycker personligen att filosofi det är något personligt. Och det är alla människor som kan tänka någorlunda självständigt och har någorlunda utvecklat förmågan att komma till egna slutsatser om saker och ting. De använder sig av en filosofi. De har en filosofi. Och visst kan man använda sig av en specifik filosofi och komma till vissa slutsatser. Men eh, Folk har ofta en naturlig filosofi inuti sig. Och det är här jag upplever att många amerikaner är kristna i sin filosofi. Och det här tror jag, jag har funderat vad det här beror på. Men sen har vi ju CIAs egen statistik som visar att över 60% av amerikanerna tror jag det var, jag tror att det är uppåt 90% av amerikanerna som är kristna i 80 procent eller något sånt där. Som till är någon typ av kristet samfund. eller krister, ja. Men om vi bortser från det och kollar mer på som jag säger, livs, som livs och livsomskådning eller filosofi. I hur man relaterar mot andra människor och sådana här jag kallar det, interpersonliga relationer. Hur, hur man så, så ser jag det här kristna synsättet. Överallt i amerikanerna. Och eh, Och eh, Ja så, så, så det, det, och då skulle jag beskriva mig själv mera som jag har en filosofi som påminner om Eddan. Så att säga. Det, om man har läst, man ska läsa den engelska 1800-talsversionen av Eddan. Jag har läst lite den svenska versionen av en Edda från 1900-talet och den var värdelös. Och det här är också intressant hur litteraturen har skrivits om under 1900-talet. Med nya översättningar. Det finns ingen bra svensk översättning av Eddan Från 1900-talet Nej, från 1800-talet menar jag det, det, Vad jag förstår är det på latin Engelska och Ursprungsspråk som Eddan finns från 1800-talet Ja, den finns säkert på andra språk också Och då för man ju såklart engelskan Men det rekommenderar jag rekommenderar att läsa en Engelsk version av Eddan. Och det finns både nya och gamla Eddan på engelska. Från 1800-talet. För att förstå texten. Man ska inte läsa en svensk version. För de är för nya. Och det här gäller mycket litteratur. Att det har skrivits om. På 1900-talet. Och då har man förlorat. Mycket av den ursprungliga. Sanningen som skrevs. Va? Ja, om man läser en text. Då vill du väl läsa ursprungstexten. För inte läsa någon. Någon omskriven skit och det är det som du får Om du köper De här Översättningarna från 1900-talet Du får en omskriven skit Och I USA förklaras det här med Att Under början av 1900-talet så introducerades Obligatorisk skolgång För allmänheten i världen Och På grund av det så skrevs litteratur och allting om så att inte det skulle uppfattas... Så, så, ja. så att gemene man kunde ju då läsa va. Tidigare på 1800-talet så var det bara en, en liten elit som kunde läsa. Och därför kunde man skriva mycket mera. Man kunde skriva sanningen. Så, så är förklaringen nu. Så Nu vet jag inte... Jag tycker personligen att, att sanningen kan du bara hitta inuti dig själv. Och folk som tror att sanningen finns i böcker, de blir indoktrinerade och vilsna i slutändan. Så man måste alltså gå, gå från böckerna och gå tillbaka till eh, eh, vad ska man säga. Gå tillbaka till eh, eh, sin eget sinne, va? För, för att det är där du hittar sanningen. Om du glömmer ditt eget sinne så kommer du aldrig kunna... Ja, var du än kommer fram till så har det ingen relevant mening egentligen. För att jag menar, du kan kolla på universum och komma fram till saker rent dimensionellt till exempel. Och så där. Men det här är ju en existentiell fråga. Och då måste man trots allt blanda in subjektet, den som ser i frågan. Och eh, annars så, så blir det lätt. Eh, blir det lätt eh, lite kört. Så jag kommer snart att. Gå in i skogen igen här. Jag har blivit attackerad av mygg. Så det är blod överallt här. jag har smält myggen. De man har ätit mig. Det här blir en snabb promenad för. Jag flyr myggen. Men så. så det är det jag. Har gått och tänkt på. Och jag vill komma fram till i princip att att i USA finns det en... Den är så stark, den här kristna... Eh, läggningen. Och de är inte medvetna om sin kristna läggning. Eh, jag pratar med amerikaner som säger... som tror på saker och så här. Men jag kan se... deras kristna läggning och de kan inte se det själva. De anser att de inte är kristna. Och eh, Kristendomen är så enormt stark i USA. Ehm... Men det är alltså mycket mer än en religion, det handlar inte om Jesus det här utan det handlar om en, en, en, en kod kan man kalla. En kod, en kultur, ett kod i beteende som är kristet. I Sverige har vi inte det typet av beteende, vi har ett socialiserat beteende, eh, väldigt socialiserat beteende. Och ganska filbunke avslappat socialiserat beteende. Utan någon direkt den här upplysta kristendomen som vi ser, i jag ser i USA, överallt. Och eh, det här är väldigt intressant. Jag, jag är förvånad att, jag, att det är så här. Det är inte en företeelse av ett fåtal människor. Jag har också kommit fram till att kristendomen tror jag är den mest effektiva terapeutiska metoden om du ska sätta in den på en nationell skala. Den har alltså terapeutiska fördelar som du inte hittar i många andra religioner, tycker jag, till samma utsträckning. Det finns liksom filosofiska existentiella. Framförallt för människor som genomgår kriser. Som du kan hitta i kristendomen. I varje fall som den lärs ut i USA i vissa fall. Så att de har en, en bra grundläggande struktur. I Sverige till exempel. Så hänvisas folk ofta till SSRI-mediciner. Eller andra typer av psykiska mediciner. Psykiatriska mediciner. När de får kriser i livet. Och de här medicinerna alla möjliga typer av biverkningar och skador på de här människorna. Och Jag har sett det som att USA har exporterat de här skadorna till andra men själva så, så gör de inte samma Nu tror jag det har återkommit i USA sista tiden det är därför de har den här nya världsordningen och allt det här. Därför har jag en viss ilska mot USA för jag tycker att de är förbannat eh, självgoda på sätt och vis i sitt beteende i frihetsrörelsen där allting handlar om USAs överlevnad i slutändan man kan ofta höra kommentarer i den här frihetsrörelsen om att när om om eh, om friheten försvinner från USA så, förs, så slocknar ljuset i hela världen så försvinner friheten hela världen. Och det här tycker jag är här tror jag är del av en skenmanöver. Eh, och, och även 11 september som självklart var eh, eh, eh, en stor gjort av kriminella krafter är en miniatyrgrej i jämförelse med det som har gjorts i Afrika mot oskyldiga afrikaner. Där har man gjort den 11 i september i veckan ungefär i Afrika. Och det är ingen som reagerar över det. För de har inget media så att säga. Så det blir ett brain drain som det kallas. Syndrom där de smarta flyr till Amerika, det här har vart. Så det blir en naturlig typ av, av äh, äh, mättnad. Där det blir som, det är som en batteri där jonerna av sig själva söker sig till Amerika. Och jag tror att det här systemet har existerat förut. Till exempel kanske i Egypten Som beskrevs som ett, ett land utan gränser. Där, där de intelligenta tog sig till Egypten. Egypten hade en magnetet, magnetisk kraft utan att i systemet själv och vad jag förstår så hade Egypten ett liknande system som påminner om USA, något som kallas den gyllene regeln som också påminner om kristendomen så, så det finns gemensamma nämnare här och det handlar om att inte göra något mot någon annan som du inte skulle vilja ha gjort mot dig själv och det här är kristendomens grundtankar eller det här är konstitutionens grundtankar den amerikanska konstitutionen. Och jag tror att det här är ett väldigt gammalt system som inte alls härstammar ifrån eh, Amerika. Och det leder inte till någon frihet så. Men det leder till en naturlig ordning som eh, majoriteten helt klart föredrar. För det är, ett, det är ett naturligt system, så att säga. Det, det är en naturligt eh, system. Till skillnad från ett socialistiskt system som vi har i Sverige som bygger på att du följer regler och bidrar med allt du kan. Så kallad uttalitarianism som, ju, som eh, Stuart Mill vad heter han John Stuart Mill tror jag heter eh, introducerade. Där alla får jobba maximalt. Folk går på knäna för att det var så högt skattetryck. Och det här är det här är eh, ett system som, som inte är bra egentligen. Men eh, det fungerar som ett slaverisystem. Det fungerar bra för vad jag kallar eh, sub agents eller eh, subnationer. Alltså nationer som egentligen inte har ett eget självstyre utan jobbar under den styrande nationen. Och jag ser idag USA som den styrande nationen till stor del. Eh, Även om de ger intryck av att i världen idag blir mer och mer globaliserad. Så vad jag förstår inte rapporterna så kommer USA att fortsätta vara styrande i tio år till. Men hur som helst så, det här är beskrivningen av samhället. Sen finns det kreationen och det är något annat, alltså skapelsen. Och jag tror personligen alltså att, att, vi, att samhället är som en mygga. I jämfört med den kraft som skapelsen har. Och jag anser att skapelsens kraft ser du i naturen. Det är där du hittar... Det är Inte genom att läsa böcker om naturen utan att gå ut i naturen och tänka självständigt, lateralt. Så kan du se <coughs> saker och ting. <coughs> och börja förstå naturen. Och... Eh, så jag anser då att... Eh, att... Eh, Eh, det, det är här du hittar livskraften och jag anser också att om du lever rätt så kommer du att eh, känna en glädje i naturen eh, naturen är en måttstock en, en, liv, eh, en livs eh, vägledare eh, och jag tror också att det finns eh, så jag tror att vi, det, vi har, har att göra med en mycket kraftigare kraft en vad du kan hitta i civilisationen. Och ändå så läser folk böcker och letar efter sanningar i vår civilisation. Och mycket av det här går ut på att försöka hitta den smartaste vägen för ett bra liv. Och det här kallas att bli upplyst. Folk försöker hitta genvägar helt enkelt. Och min personliga åsikt är att de lurar sig. De tittar i ett fel håll. Därför att civilisationen är till största, till största delen en död företeelse. Bestående av dött material. Den representerar en verklighet som inte är självständig och självreproducerande. Som inte är klar av att civilisationen har inbyggt i sig helt klart tydliga drag av, av att inte kunna överleva. Det, det, det, se, på Sverige, se på världens civilisationer och se vilken, vilken kalabalik och vad som förekommer. Man kan, för, man kan jämföra med en myrstack men en myrstack tror jag på sätt och vis har större möjligheter att överleva för den, den här tror jag av en äldre karaktär av en mer stabiliserad naturlig karaktär än en civilisation, en myrstök innehåller också mera levande material, tror jag per yt, per enhet medans en en, en, en civilisationen idag är som jag sa, en destruktiv förutthjälse där, där död sprider sig eh, mänskligheten sprider död de bygger betong och vägar och eh, förstör liv, så att jag ser civilisationen som en, en företeelse som, som, som man inte ska fokusera på. För att det är inte livskraften. Det är snarare ett exempel på, på död. Så, så därför så har jag ingen riktig... Därför så anser jag att visst du kan läsa om civilisationen, du kan läsa om konspirationsteori om den öppna konspirationen som den kallas, som beskriver hur världen styrs med icke-demokratiska metoder och via institutioner och så vidare. Men, jag tror inte att du kan eh, eh, att civilisationen i sig är, är, är skapelsekraften utan jag ser civilisationen mer som ett försök för en skapad individ av skapelsekraften att ta lagen i egna händer och styra skapelseprocessen. En process som de misslyckats med. Jag tror till exempel att att genforskningen är till stor del ett misslyckande. Naturen visar att den redan idag har Bemästrat, det som behöver bemästras. Genforskningen, GMO-mat och allt det här visar ständigt tecken på att vara skadande. Och man försöker blanda olika planter och djur och sådär. Och det funkar helt enkelt inte. Så. så så är det. Ja. Så det, det är min åsikt. Det är väl det jag kommit fram till. Och jag vet inte, jag, jag kanske är lite eh, fyrkantig och tvär i mitt sätt att hantera mänskliga människor och sådär generellt. Men eh, rent filosofiskt så tycker jag att jag ändå har kommit fram till något som kan förklara det här. Och jag anser inte att det här ska läggas under någon guru eller under någon religion. För att det är inte det. Utan det här är sanningen som jag ser. Det finns en skapelseprocess. Och du kan kolla i naturen och du vill se om du går in och kollar i mikroskop och så. Att det finns en ökad ordning i livsformer istället för en minskad ordning. Om du kollar på eh, lagen om entropi så ska du se att entropin alltid minskar i en fysikalisk process. Det vill säga eh, eller säger man ökar entropi är väl kommer inte ihåg vad är men oordningen ökar i en fysikalisk process. Om du slår sönder ett ägg så ökar oordningen. Och. Eh, eh, eh, och, och det. Eh, det händer inte i naturen. I naturen. Eller i. i när det finns Liv så ökar ordningen istället naturligt. Och det, här, det här måste förklaras med att det finns en annan process som inte är fysikalisk. och Folk påstår att det är kemiska processer men jag tycker inte att det räcker för att förklara det här utan jag skulle vilja säga att det finns en livsprocess. Och att den, den har man valt att inte prata om. I dagens vetenskap så mycket. Utan man väljer att ge människorna religioner som svar. Men det finns en livsprocess. Den är tydlig. Och den är verklig. Och det är där du hittar förklaringen på den sanna kraften i universum. Och folk glömmer bort den tror jag. Och framförallt folk som lever i städer missar det här och ser inte den här verkligheten som är väldigt viktig att förstå. Om du går i skogen så går du på liv hela tiden för allt lever. Går du i en stad så är det bara människorna som lever. Så du har en minskad du, du, du blir trångsynt i en stad. Men du ser mer i, i naturen. Det är därför som jag anser att om du vill forska om sanningen så måste du vända dig till naturen. För det är där du har misst liv förstår du. Det är liv som, som är svaret. Det är där du ska söka. Så den här poddradio-kanalen finns tillgänglig via via matteerik.com Det sades M-A-T-T-E-R-I-K .com. Och eh, eh, Jag har en sida också på svenska som heter Svensk där den här poddradion också är tillgänglig. Eh, så! Jag börjar närma mig slutet på promenaden nu. Um, men det här är väl det jag har kommit fram till. Jag tror personligen inte på Kili att, att han har rätt. Nödvändigtvis. Men jag tror att han har rätt i en del saker. Förstår ni? Och eh, det kanske eh, kan hjälpa folk att komma fram till sanningen. Tror jag. Eh, så så att, eh, ja, Jag, jag, jag har ju, tycker jag har kommit fram till en viss sanning här. Som är en... en, en som ligger utanför religioner. Men, men det var allt för den här gången. Hej då!